Au trecut de atunci două luni. Mi-e silă, Mi-e silă de dumnata. De ce? Doar nu vii prima dată la mine? Nu o să-mi ia niciodată slăbiciunea de atunci. Tăria de caracter, vrei să spui? Dai bărbatul, ai făcut un sacrificiu de haterul lui. Îți bat joc de mine, domnule H. Pentru asta a insistat să vin. Nu, ți am spus că. Stai acolo nu te apropia! Un blanc cu pistolul în poșetă. Nu mă așteptam ca să fiu sincer. Dacă mai faci un pas, te Este Ești bună! Du-te imediat acasă și potorește-l pe bărbatul tău. A nebunit domnul Grințescu! Au uitat cine l-a făcut ministru? Dumneata te pomenești! Și cum viar cu feica poveste ești gata să-l desfințezi dacă nu te ascultă! Exact! Minciuni! A doua oară nu mă intimidezi! Din nou a devenit ceea este grație meritelor lui Știe perfect de bine ce face A știut întotdeauna N-a el... știut niciodată nimic Până mai ieri eram împotriva modificării legii minelor De azi dimineață se agită pentru modificare Ce înseamnă porcăria asta? Treaba lui, am încredere în el O singură dată m-am întoi de el De și... ce, n-am timp de pierdut Te-am chemat ca să-ți în vedere Dacă nu faci pe dracu un patru Ca să revină la vechea lui poziție Dau un în relațiile mele cu tine Ce? Natural, exager, în totul. Să creadă lumea că mi-ești amantă de ani de zile. Încerc să mă șantajezi. Bineînțeles, de ce crezi că te-am adus la mine prima oară? Trebuia să-l am la mână cu ceva. Și-l am. Nu să creadă. N-ai nicio dovadă. Nu ți-am scris nicio scrisoare. Nici nu era nevoie. Există și aparate de fotografiat pe lume. t fotografiat cineva intrând sau ieșind de la dumneata? Te a fotografiat în brațele mele. Era ascuns după perdea. Ți-aduce aminte cum ai țipat? E cineva aici? <laughs> Canale, te aud Canalie Canalie ordinară. Ce zici, îl convingi să nu modifice legea Ca să te încredințezi că fotografiile există? Uite-te uite la ele Îți plac? Degeaba le rupi Mai am trei rânduri închise în casa de bani Nu știu ce m-am ca să te ucid N-am decât să apas pe dragacii Slăbiciune scumpău Ești o care oarecare chit că umbli cu pistoale în poșetă. Toți oamenii au slăbiciuni. Zaharia Duhul căutase ani în șir gomoara. Acum în urmă, o altă slăbiciune l-aducea mai în fiecare zi la cărciumă. Dar într-o seară, lăsând paharul de la gură, îl cuprinse și pe el un dezgust. I se făcu silă de felul cum trăia de la o vreme Iar a doua zi, cu uneltele de săpat pe umăr, o porni spre marginea sătului De acolo, peste câmp, până la apa voi vădese oarță urma, ca de obicei să pară până după Asfințite. Zaharia ar fi vrut să scape de vocea dinăuntru Care îi spunea că e vinovat față de ceva sau cineva Ia stai, stai, ascultă! auzi? Nu, nu, apa, nici acum n-auzi voartă, apa asta umflată, gata să iasă din matcă, parcă ar vorbi, a plouat. Nu plou la munte. <trui> nu plouă, nu plouă, nu Nu plouă, la noi nu, atâta lucru văd și eu. E o lună, cum ne-am mai pomenit. Luminează ca ziua. Dar apa, auzi? Moarță. Parcă și ea m ar înmustrat. <trui> Da, Vino încoace Ia stai Uită-te bine Vin mai aproape <gri> Uite-te cum bate malul ăsta răbos Cum bleste malul Auzi? Strigă ceva Malul Parcă ar fi un zid despărțitor. Să jure, nu alta că din coace de zid a fost cândva o albe mai veche. Vezi, pe aici trebuie să fie cursă apa, nu pe acolo. A ridicat cineva un zăgaz și a curgit-o. Cum de n-am băgat de seamă până acum? Noroc că și-au adus aminte apele. Ele caută drumul cel bătrân Vor să să gazul să intre În albea vechi. Ne mustră că nu le dăm ajutor Oare? Auzi? Nu! Mustră! Cum nu? Hai să le ajutăm Nu e nevoie de cine știe ce Un în îngust îmi zăgasă Brutule moale, stânca sfărămicioasă Noi începem treaba Pucoiul? O să o dintr-o pintire. Nu, Haide, oarță, haide! Nu, Și ce dacă e noapte? Ajungem noi și acasă. Până una alta, punem mâna. Să de jos în sus, de la albia bătrână prin zăgază. Haide! Nu, un șanț în gust, am spus. Doar atâta facem, muncă de câteva ceasuri Hai, oarță, ce te-a Nu vrei să mă ajuți? Acum, oarță, nu mâine Eu încep Tu, cum ți-o fiu brațul? La o vreme La o vreme nu mă mai ascult Jopân, Te-ai înrăitat cu ceilalți Cu înțelepții saturi Mâine, poi, mâine, parcă te văd și pe tine la simplie La domnul Iordan Hagi, Iordan Acasă Nu mai atât să spui Nu mai am prieteni Niciun suflet de om pe aproape Nu mai sunt nimănui de folos Atât mi-a mai rămas Să ajut o apă să-și regăsească albia Nebunie, Nebunie. Din toate nebunile, mele Poate că Poate că asta e cea mai cuvinte Nebunie. Foarță! Încotro-o! Foarță! mi Hei! Unde puși? Foarță! Bine, bine, atunci sap singur. Să urâm, A întrebat domnul de dumneavoastră. Zicea că unde v-ați dus la ora asta? E acasă? De mult. E în birou cu niște hârtie dinainte. I-am făcut trei cafele până acum. Bine. Poți să te culci, Maria. Mai am nevoie de tine asta seara. Bună seara, dinule Eram îngrijorat ce cu tine, ești bolnavă? Nu. Tocmai asta e ciudat, că sunt încă sănătoasă. Nu-mi place cum arăți. Vrei un pahar cu apă? Mulțumesc. Am fost... Am văzut pe cineva, am făcut o vizită. Pe urmă m-am plimbat la șosea. Ceasuri în șir. Mi am adunat gândurile. Știu ce am de făcut. Elena, pentru Dumnezeu vorbești ca și cum? E haine. Hai, lasă-mi spui altă dată. Mâine, vrei? Te rog, nu mă îmbrățișa. Mi-e teamă că încep să plâng. Aș strica totul. Trebuie să afli neapărat de la mine. Nu e nevoie. Îmi închipui ce... Nu, nu, nu-ți închipui. N-ai de unde știi. Tu ai dus o viață exemplară. Asta mă ucide zi de zi. Nu merit corectitudinea ta. Te-am iubit din ce în ce mai mult. Tocmai fiindcă ai avut tăria să fii corect. Pe când eu... E insuportabil. Mă ucide gândul că eu... Am... Taci, n-are rost, credem. Amânăm totul pentru mâine. E nevoie să fii stăpână pe nervii tăi ca să discutăm. Sunt stăpână. M-am plimbat, dașosea. Uite, sunt calmă. Știi, dragule, am să plătesc atât de scump. Credeam că o să mă coste doar fericirea mea. Mi-e teamă de ceva mai grav. Că ți-am primejduit viitorul. Poate că e sfârșitul carierei tale. Ai stat de vorbă cu Hagi Iordan? De unde știi? Numai el putea să-ți bage în cap prostiile astea. Fi niște n-am să mă tem de nimic din partea lui. Cu condiția să-mi dai și tu ajutor e odios. Are o armă îngrozitoare împotriva ta Așa și închipuie el Știu de mult că n-are scrupule De când m-a înșerat la întocmirea actelor Adică nu mai de mult. De când a cumpărat moșia lui Bolduri Loveanu Ca pe un simplu teren agricol Deși știa că e perimetru petrolifer Ce bine era dacă aflai asta de atunci Am aflat, dar nu mi-a convenit să fac scandal Lasă, nu asta e important Vreau să te convin că n-ai de ce să te temi de șantajul lui de astăzi În realitate el trebuie să se teamă de mine fiindcă... O clipă, Dinule Poate că am înțeles greșit Știai chiar de atunci cum s-a cumpărat moșia? Cunoșteai de căloșia săvârșită de Hagi-Ordan? O cunoșteai încă de atunci? Da, ascultă nu te mai frământa Nu sunt mai bun decât tine Ne așteaptă câteva zile foarte grele Trebuie să rămânem uniți, n-avem încotro Bine, dar dacă știai, de ce ai tăcut atâția ani? Și mai ales de ce te-ai prefăcut abia acum în urmă Că afli și că ești indignat Ca să-l scoți din circulație pe Emil Sava Și ca să faci carieră pe falimentul lui politic Viața i aspră. M-a costat mult ca să învăț lecția asta, dar am învățat-o bine. De când mă știu, am fost un elev bun la toate materiile. Atunci poate că și arestarea lui Zaharia. În ziua aceea, când a venit H. Iordan, prima dată la piscul Voivodesei, toată tinerea a pusă la care și arestarea lui. Hm? Nu? Nu, pe vremea aceea încă nu învățasem lecția, dar n are importanță să-ți repet. Nimic din toate astea nu merită atenție. Important e șantajul de aza lui H. Jordan. Stai stai, vreau să pricep mai bine. Știu, eu sunt o femeie ceva mai simplă. Am început să te iubesc de-abia când mi-am dat seama că te-am nedreptățit, bănuind că era amestecat în arestarea lui Zaharia. Pe urmă, ai luat încet, încet alte proporții în ochii mei, mai ales acum, în urmă. Mi închipuiam că te bați împotriva unor oameni necinstit, și că îi înfrângi, ca un fel de de făt frumos. Aveam remușcări cu atât mai mari pentru faptele mele. Vorbesc mai ales de, de ultima mea faptă. Eu nu te învinuiesc că nu i-ai rezistat unui seducător scelerat ca Hagi Jordan. Cum? Știi și asta? Bine, dar... dar după aceea am mai strâns în brațe. Mi-ai vorbit despre dragostea ta. Cum e posibil să... Nu am aflat decât ieri că m-ai înșelat. Deși sunt convins n a fost ceea ce se cheamă o infidelitate. Săptămâni în mi-am bătut capul ca să pricep cum de avea încredere individul ăsta abject să mă facă subsecretar de stat. Ieri când am văzut fotografiile, mi-am explicat. Ai văzut fotograf? L ai văzut? Da. Imbecilul și-a închipuit că era asigurat dacă-i confiscase aparatul omului care l-a făcut. Avea de face însă cu un escroc veritabil care fotografiase și cu al doilea aparat. Și care a știut cui să vândă celălalt rând de poze. Adversarilor. Băieții joacă tare și ei. Au venit la mine și mi-au pus în vedere că publică fotografiile dacă nu cad de acord cu modificarea legii minelor. Trebuie să trec de partea lor împotriva lui Haji Ordan. N-am ce face, înțelegi? Ilana! Ilana, unde pleci? Ilana! Ilana! Ce mai anuvoia să-i gata Trebuie să mă odihnesc puțin Ia să vedem pe unde o să curci mâine Pe aici Pe aici Sigur că da Cum de n-am băgat de seamă până acum Asta e albeata cea veche Pe aici Pe aici Pe aici Pe aici Pe aici Ce-i asta? Un capac mare, cu semni și Spunea că nu există comoara! O comoară! O comoară! Brățări, cheotori, cingători, pumn de pietre prețioase. <laughs> Lorenzo Celso! Vino să mă vezi răspunat Celso! O mobilă! Zece mobile! O comoară să răstorni carul cu șalte boi! <laughs> Și restul! restul? Pentru cine e restul? Cine o să se mai bucure? Mâine, păcura lui Dino, comoara lui Tinu Grințescu, toate privirile o să spurge toate lăcomile o să sfâșie Pentru cine am găsit-o? Nimeni nu dorește Nimeni nu crede nea. Practic Poate că alții S-o caute, să o găsească altcineva pentru alții Da, da Fiecare piatră și fiecare ban la rocul lui Și capacul deasupra capacul Așa și apa, apa să treacă, să treacă apa pe deasupra, din nou în masca lor. Apele, apele bătrâne în alte veche, să vină alții, să descopere alții covoaramentului, alții... Sfântinule, nu mai insista, nu mai am putere, sunt sfârșită Trebuie, Ileana, să repet un ultim efort, te duci dimineață la el Prea târziu, s-a îi totul Liniștea mea, fericirea noastră, totul Te duci și îi spui că nu există altă soluție Avem de-a face cu adversari mult prea puternici Tot atât de lipsiți de scrupule ca și el, dar de o sută, de o mie de ori mai puternici Lasă-mă, te rog, nu mai, am, nu mai pot, nu mai sunt Fă în o sare, sforțare, nu-i timp de leșinuri Uite-te în ochii mei, acum ascultă Nu ne putem împotrivi, așa să spui. O să fim înghițiți de capitalul străin. O singură șansă ne mai rămâne, să nu fim jmestecați. Atâta lucru se poate obține, măcar pentru câțiva oameni. O să accept modificarea legii minelor. Dar o să stipulez câteva drepturi pentru statul român. Și ca reprezentant al statului, o să-l numesc pe Hagi Iordan. Cu condiția să-ți dea fotografiile și clișeele acelea compromisătoare. Nu mai am putere! De ce nu mă crezi? Vorbește tu cu el! Bine, pe mine ar putea să mă refuze. Tu ai alte argumente, ai mijloace de convingere mai subtile, mai eficace. Ce fel de mijloace? Cât de subtile! M Dragă, nu mă stricăi! Vreau să spun că ești femeie, asta vreau să spun. Dinule! Trebuie să-l convingi neapărat, neapărat! Știi ce înseamnă cuvântul ăsta? Dinule, nu-ți dai seama! Dinule, tu mă trimiți la el! Tocmai tu! Sunt grăbit și nervos, n-am timp de menajamente. E un demers de importanță vitală pentru mine, pentru noi toți. Vitală de câte ori să-ți spun! Bine, dar e indiferent dacă... Dinule, ești de nerecunoscut. La urma urmei e datoria ta. Cine m-a băgat în murdăria asta? N-avem control, nu înțelegi? Ești îngrozit ordinule. Ce să fac? Ce să fac? Doamne! Doamne Dumnezeule! Nu mai pot suporta! Nu mai pot! Nu mai pot! Nu mai pot! Stai aici, n-am terminat! Ileana! Ileana, deschide ușa! Ileana, ce înseamnă asta? Ileana, ce rost are acum? Ileana! Ați ascultat Ultima noapte Seria a șasea A dramatizării radiofonice După romanul Aurul Negru De Cezar Petrescu Distribuția a fost următoarea Ileana Grințescu Rodica Suciu Iordan Hagi Iordan Toma Caragiu Zaharia Duhu Matei Alexandru Dinu Grințescu Traian Stănescu Oarță. Adrian Georgescu. Comentatorul Virgil Popovici.